Василь Юхимович Шевцов. Рід. Міфи та легенди України. Ідеологія вибраності Основу іудаїзму складають дві світоглядні системи – еліохіст і ягвіст. Ель Своїм корінням виростає з шумерії, а ще глибше з індуїзму і відичної віри, з множинності богів і їх ранговості у Всесвіті, з троїчності природи богів і людей, ягвіст з абсолютизації одного конкретного бога, що заключив контракт з народом Ізраїлю, коріння якого в легендах і законах Вавилона. По своїй суті, закони Мойсея, закони Бога Ягве це закони. Гамурабі, що царював у Вавилоні близько двох тисяч років до нашої ери. У кінцевому вигляді іудаїзм, як світоглядна система, сформувався десь в п'ятому столітті до нашої ери у Вавилонській общині євреїв. Ядром іудаїзму є Тораг, або П'ятикнижжя Моїсея, що уклали два вавилонських рабини Єздра та Єзікаєл. До цього часу в жодній із святих книг євреїв, мається на увазі книги про царів Давида і Соломона, пророків Амоса, Єремію, Ісайю та інших, немає жодного слова про Бога Ягве і про жертви, які необхідно йому приносити. Для перелічених царів і пророків, як для народу Ізраїлю до цього, жертви були противні. Тораг, п'ятикнижжя, складається із книг Берешіт на початку, Елле Шемот, отже імена, Баїкра він назвав, Бамідбар у пустелі, і Елле Гардебарім, отже промови або другозаконня. У першій книзі «Буття» дуже спрощено в формі доступній свідомості людей того часу подана картина створення Всесвіту. В другій книзі «Ісход» розповідається про вихід євреїв з Єгипту а точніше про формування духовної сфери євреїв Моїсеєм, про переформування їх суспільної свідомості. В третій книзі «Левіт» – поданий кодекс правил суспільного життя євреїв, їх морально-етичний кодекс. Основні заповіді Моїсея пізніше повторює в Нагорній проповіді Ісус Христос. У четвертій книзі «Числа». Розповідається про історію перебування євреїв у пустелі і формування їх нової свідомості. В п'ятій книзі Другозаконня викладається контрактні зобов'язання Бога Ягве перед народом Ізраїлю і настанови, за якими той має жити. В кінці цієї книги Мойсей розповідає про свою смерть і як його оплакували сини Ізраїлю. Тораг є ядром, основою Талмуда священного писання, що містить 52 томи з вчень і Ягвіст, із акцентом на Ягвіст. Паралельно в тій же Вавилонській общині склалась дещо інша варіація містичного іудаїзму – Кабала, що акцентує більшу увагу на основах Ельйогіму, сповідуючи вчення про еманації, світ символів і можливість впливати через них на космічні і земні процеси. Значна частина Талмуда, в тому числі Іббур, не висвітлюється для широких верст населення і призначена лише вищому духовенству євреїв. Звичайно, щоб зрозуміти духовний всесвіт євреїв, необхідно зробити наголос на одвічному принципі будови Всесвіту – «не буває плюса без мінуса», «добра без зла», «достоїнств без недоліків». Все пізнається в контексті еволюції народів і планетарного суспільства в цілому. Існуючи у вигляді дифузного народу, євреї, набуваючи рис місця останнього перебування, переносили все те з собою по всьому світу. Для значної частини людства євреями є, по суті, люди без батьківщини, що приводять розвиток суспільства до єдиного знаменника. І в цьому їх велика позитивна роль. Необхідно підкреслити, що євреї – це не генетична, а духовна спільнота. Щось на зразок комуністичної партії, для вступу до якої необхідно мати три рекомендації від інших комуністів в лапках. Щоб ти був євреєм, достатньо, щоб хтось із рідних був євреєм, щоб ти сповідував торах і ніс десятину секретарям-парткому в лапках – рабинам і левітам. У той же час основним джерелом існування тієї верстви населення, що вважає себе євреями, є не промислове виробництво, а фінансова сфера та сфера обслуговування людини-людиною. Місцевими, корінними народами подібні риси сприймаються найчастіше негативно. І підставою для цього є заповіді Моїсея, дані народу Ізраїлю. Ось лише деякі з них. «Не мають жити інші народи на твоїй землі, бо маючи свої достоїнства і взявши твої, переможуть і знищать тебе. Не служи чужим богам, бо то сітка поневолення твого. Тора, Ісход, глава 23. І коли ти будеш обробляти землю, вона не стане більше давати сили своєї для тебе, і будеш ти чужинцем на своїй землі, бо ти є народ святий Господові. Богові Твоєму. Мойсей, книга 5, глава 7.5. Тебе вибрав Господь, Бог Твій, щоб Ти був Йому вибраним народом з-поміж усіх народів, що є на землі. Мойсей, книга 5, глава 7.6. І винищиш усі народи, які Бог Твій подасть тобі, не попустить їм око Твоє, і не будеш почитати їх богів. Мойсей. Жоден народ не встоїть перед вами, ваш страх пустить Господь, Бог наш, на обличчя всієї землі, яку будете топтати так, як я вам сказав. І винищить Господь, Бог твій, народи ті перед тобою полегко і потрохи, і подасть їх тобі Господь, Бог твій, і затратить їх великою затратою, аж будуть винищені і подасть тобі королів їх у твої руки, і винищить їх ім'я під небом. Не встоїть жоден перед тобою, поки не винищить їх. Сини, які їм вродяться у третьому поколінні, увійдуть до громади Господньої. Єврей є євреєм, якщо його прадід був євреєм. Тобто, якщо генетично, він хоч на 12% єврей. Інакше євреї, як народ, зникли б уже у п'ятому поколінні. Не будеш їсти м'яса з дохлих звірів. Дай його перехожому або продай чужинцеві, не єврею. бо ти є народ святий Богові твоєму. Господь, Бог твій, благословляти тебе буде, як обіцяв, і будеш позичати численним народам за лихву. І сам ні в кого позичати не будеш. І будеш панувати над народами, а вони над тобою, не будуть. Побий камінням свого брата, якщо він служить чужим богам. Доконче винищиш мешканців міста, де з'явиться пророк, що кличе до служби чужим богам, вістрям меча. Стратиш їх і усе, що в нім, і худобу його поб'єш вістрям меча. А всю здобич його збереш на середині вулиці і спалиш вогнем місто, разом із здобичю Господові, Богу твоєму, і буде вічною могилою, і не буде відбудоване воно більше. А якщо побачиш між в'язнями гарну жінку, то впорадиш її до свого дому, а відтак увійдеш у неї, а вона буде тобі за жінку. А якщо вона тобі по тому не сподобається, тоді відпустиш, виженеш її. Не відрізняються гуманністю та моральністю й інші святи книги Талмуда. В книзі суддів оповідається, як євреї вирізали за наказом їхнього Бога всі народи на теренах завойованих. Шість племінних орійських союзів, що населяли Палестину. А якщо погано хтось вирізує, то буде Богом Ягве покараний. Відповідно, вбивство королів і вождів інших народів, підступне і підле, Часто виконується жінками. Книга Судді. Провина ж народів, що винищуються лише в тому, що вони або живуть на території, що їм заповідав Ягве, або ж є сусідами Ізраїлю. У пісні-пісень Соломон вчить не просто цілуватись. Мед і молоко є під твоїм язиком. Поцілунок відкритим ротом під язик. У Соломона багато жінок і наложниць. І пісні-пісень це посібник до морального розтаління під виглядом пісень про кохання. Нинішні попи кажуть, що це любов Христа до церкви, поцілунок під язиком. Євреї розуміли і розуміють, що найстрашніший злочин – покинути віру батьків, бо національна віра є однією з найбільш суттєвих ознак народу після мови і основою його єдності та життєздатності. Відстежуючи історію єврейської спільноти і розглядаючи заповіді Мойсея, маємо в той же час не забувати, що з кожною людиною і з кожним народом можна робити лише те, що вони дозволяють, і що не існує народів ні поганих, ні вибраних, що в планетарному суспільстві кожний народ шукає свою життєву нішу і перебуває в ній доти, доки не зміняться обставини, і що все людство є єдиним живим організмом. І в цьому організмі клітинка, людина чи орган, нація – народ – не повинні завдавати шкоди іншим частинам тіла, не повинні паразитувати на ньому, перетворюючись на ракову пухлину, що може знищити весь організм. Євреї, обслуговуючи фінансову сферу, сповідують мораль прибутку, про аморальність якого говорив Карл Маркс. Капіталіст заради прибутку продасть і рідну неньку. Тож, віддаючи належне євреям за їх внесок у розвиток планетарного суспільства, не можна закривати очі на той негатив, що супроводжує їх із сторіччя в сторіччя, із покоління в покоління, і що накопичується важкою кармою над носіями світогляду іудаїзму. Щоб зрозуміти причини становлення принципів життєдіяльності євреїв, необхідно звернутися до загальних принципів життєдіяльності людства. Принципи життєдіяльності. Ідеальна людина. Питання добра і зла можуть розглядатись лише в контексті еволюції живого розумного Всесвіту. Інтуїтивно або виходячи з уявлень суспільної моралі, ми ділимо все на чорне і біле, гарне і погане, позитивне і негативне. Чи дійсно так воно і є? В людині поєднані риси біологічної і суспільної істоти. Мета ідеальної біологічної істоти — вижити за всяку ціну і розмножитись. Все, що може слугувати цій меті, морально. По тундрі ідуть двоє. Їстівні припаси скінчились до найближчого шматка хліба сотні кілометрів. Або загинуть обоє, або сильніший має з'їсти слабшого. У річці то не людина, на березі стоїть чоловік. Рятувати чи ні? Якщо то жінка і її врятувати, то це перспектива продовження роду. А якщо чоловік врятуєш, а він з'їсть твій хліб та ще й може забрати у тебе твою жінку, це біологічний конкурент. Його краще позбутись. У біологічному світі виживає більш пристосований – той, хто володіє достатньою територією, енергією, потоками їжі і інформації. Іншими словами, достатнім життєвим простором. Що ж робити тому, хто виявився неконкурентноспроможним? Одним з варіантів – об'єднатись у товариство за інтересами. У суспільстві з цього приводу існує багато приказок. На зразок гуртом і батька» легко бити, не кажучи про полювання на мамонта. Одним із прикладів ефективності подібних об'єднань, можливо, не найкращим, але показовим, є банда або товариство, що грибувало товар, на великій дорозі. Від слова товар, яким називали тварин, що служили податком в Золотій орді, і від якого пішла назва тих, хто цей товар грабував, товаришів. Товар охороняли озброєні воїни. Якщо мій товариш б'ється, а я сидітиму в кущах, то може загинути товариш, а потім і я без продукту існування. Як результат у банді товаришів виникає товариська мораль. Перші заповіді сумісного буття людей, не пов'язаних родинними зв'язками. Один за всіх і всі за одного. Не вбий, не бери чужого, не прилюбствуй, поважай старших та тому подібне. Зрозуміло, що ці заповіді морально-етичні кодекси відносяться лише до членів своєї банди. Бо якщо десь поряд з'явиться інша банда, то вона захопить товар, а твоя залишиться без засобів до існування тож до іншої банди мораль своєї не відноситься, конкурента необхідно знищити. Показовою в цьому відношенні є Біблія. В перекладі з івриту – книга. У п'ятикнижжі Мойсея, в книзі Левіт, приведені заповіді Бога Ягве єврейському народу, пізніше повторені Ісусом Христом у Нагорній проповіді і нині відомі в усьому суперхристиянському етносі. Але той же Бог Ягве наказує вирізати всіх ханаанців у Палестині, невірних гоїв, для звільнення життєвої території від конкурентів, корінних жителів Палестини. Мораль Бога Ягве не відноситься до гоїв. Вони поза законом. Пізніше великий пророк людства Ісус Христос поширив заповіді Старозавітної Біблії на все інше людство, але за межами її дії залишилась вся біосфера. Весь живий і розумний Всесвіт. На відміну від ідеальної біологічної істоти, соціально-ідеальна має жити не для себе, а для товариства, об'єднаного єдиними умовами існування і виживання, єдиною метою досягнення бажаного. Ідеальна соціальна особа має без вагань закрити амбазуру ворожого дзоту заради загального успіху. Але подібна мораль стосується не всіх членів банди, а її рядових членів. Отаман банди не пошле на амбразуру свого сина. В банді теж є свої хижаки і свої вівці, своя конкурентна боротьба за територію виживання. Навіщо ризикувати собою, коли можна використати іншого? Чому не привласнити кращий чи додатковий продукт, якщо я на чолі? Або сильніший, хитріший, спритніший? У сучасному світі не існує людей повністю ідеальних, як біологічно, так і соціально. Бо якщо ти не хижак, то ти жертва. Якщо ти не експлуатуєш інших, то експлуатуватимуть тебе. А з іншого боку, завдяки законам розвитку і будови біоценозів, кожний хижак є жертвою іншого хижака. Біосфера, як і Всесвіт, побудована на принципі взаємопоїдання, на замкнутих контурах життєдіяльності. На суспільному контурі життєдіяльності людства завжди присутні два полюси, дві тенденції – виживання особистого і суспільного, колективного. При цьому в колективі виживати краще, ефективніше. Та як тільки з'являються інші подібні товариства, виникає і необхідність боротьби за територію існування власного. В залежності від ситуації конкурента або знищують, або підпорядковують власним інтересам перетворюючи його на жертву. Останнє набагато ефективніше, бо розширює і розбудовує територію та можливості твого товариства – ордену, партії, церкви, мафії, угруповування, держави, родового клану всередині етносу і етносу, між інших етносів. Стійкість будь-якого подібного соціального утворення складається з двох кодексів – морально-етичного по відношенню до членів свого об'єднання, і неморально-неетичного, по відношенню до конкурентного зовнішнього оточення. В свою чергу, кодекси теж поділяються за напрямком дії на конкретних індивідів і на суспільні утворення. Морально-етичні кодекси позитивної побудови і розвитку суспільства добре виписані в великих пам'ятках духовності людства – ависті, реквідах, махабхараті, бхавадгітті, Біблії, Євангелії, Корані, повчанні Володимира Мономаха. Про неморально-неетичний кодекс мова йде лише в закритих в лапках для обмеженого користування джерелах інформації, призначеної для вибраних. Щоб людина, колектив, етнос не чинили опору хижакам, необхідно позбавити їх знання законів експлуатації овець хижаками. Але для того, щоб людина розуміла закони будови оточуючого її, розумного живого Всесвіту і могла приймати самоусвідомлені рішення, вона має знати і розуміти обидва полюси соціального устрою людства. Які ж заповіді, принципи, лежать в основі полюса зла по відношенню до людини і до суспільних об'єднань? Дякую усім за підтримку мого канала, за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі, за те, що Донатити на баночку – усе це допомагає підтримувати канал та розповсюджувати дані відео. Щиро вдячний за це.